Ons is rarig opgewonden vanmorgen om uh, Leonie'se kinders hier by ons te heen, Leonie en Johan. En uh, in die tweeling, julle weet laatste keer toe ek hier gestaan het met Klein David en toe ons om aan die gemeente voorgestelde daai dag, het ons gehoor dat Klein Matthijs, een van die tweeling, op die Alice moet gaan. En vandaar was dit een uh, opdraande strijd. Ek hovendu hoeveel dag het, het Leonie gesit met tikke dik, rooie oor, as die druk in die spanning te kwijf geword het. En vanmorgen is die span nie so. En vanmorgen wil ek soms ons die span aan julle voorstel, aan die gemeente voorstel. So ek wil julle met soms, julle met soms hulle bring. Jy gaan hulp nodig hee. So, laat die span kom. Nee, kom vat hierdie en sal nie my bidel grijp nie. Hierdie is klein Matthijs en dis hy wat hier hierdie proces gegaan het. En kyk nie net vermoorde hierdie perfecte klein wonderige klein sienkie en ons kan niks anders doen as om hierdie te loof vir die feit dat, dat hy by ons is nie. Sjamein en Leonie en Johan en amal van jylle wat samstaan het in die jylle gemeente wat amal gesê het op elke woord van sien wat uitgegaan het vir hom, kyk net waar sy vandag, so jylle gaan sien waar gaan hy eindig en in sissie man, manrie net so wil ons verhaas sien, jamijn en vir jylle, vir jylle huisgezin Diederik kom hier vir jy nie kom hier ek wil net vir jylle sê, Diederik is een eister Diederik is een man wat een hart vir God het en hy neem meer woord en is baie van ons en jylle gaan nog sien klein Diederik, jylle gaan hom nog sien, jy voorstaan, hy gaat nog, hy gaan om Godse woord verkondig. Maar kom, staan my stem saam met my, dan sien ons hulle sommer net vanmorgen, vader ons dankie, dat ons hierdie twee kostbare, hierdie drie kinders kan sien, en jamaine en huisgezin, jylle hulle voor u bring, en sê dankie, dankie dat hulle lewe is een getuienis van die goedheid, die gins, die sien, die liefde, En Heere, dat die woord waar is, dat jy gesê het, dier die wond, het daar vir ons geneesing gekom. En Heere, is een pad geloop, en maar ons juig vir die vermoorde, om te kan sê, die pad is geloop. En ons sien uit na nou hoop vir die toekomst, ons eer die vermoorde. In Jezus' wonderlijke naam. Amen. Ek wil sommer, voor ek vir jou myn kans gee, om te sê wat sy wil sê, moet sê, wil ek aan net sommer, namens die gemeente, vir Johan en Annikief sê, Uh, ek wil nou nie sê met leed wees en neem ons van julle afskeid nie Maar Johan hulle gaan, uh, gaan Pretoria toe uit die post aanvaar Pretoria Ons bles julle, ons seen julle Ons weet julle bly deel van ons en julle bly deel in ons harte En ons in julle sin So ons wil julle net seen op julle pad En vir julle dankie sê vir julle inzette en bijdra by ons En so moet net se seen saam met julle steer Bewis wees daarvan van julle sy goedheid Alright, so as iemand iets het om met ons te deel, een woord het, getuines het, ek weet jou my kom deel het met ons, gebleef. Ek het ek sal oor die moete om my te staan vandag nie, maar ek kan nie anders as om die noem van die skoning groot te maak nie. Aan Jesus, al die loof en die eer, en ek wil net sê Jesus, dankie vir Matthijse geneesing. Soos jylle weet, was Matthijs baie, baie syk gewees, Hulle is vijf weke te vroeg gebore, maar geen probleem nie, hy sê hy toe gegaan, sy vir twee wekies daar bly, bekie sierstof kry, leer om ooit te syg en dan gaan ons huis toe. En teendeel het het so goed gegaan, ek moes vir die kleerkies bring, hulle gaan weg hier toe, oor twee, drie dag gaan ons huis toe. Toe het um, hulle vreselike hoekhoers gekry, baie, baie hoekhoers, um, periode redt, antibiotika gegeer het, het nie gewaard nie. Hy kon nie die bakterie kweek nie, want die antibiotika had het doodgemaak. So hy kon nie sien wat is die oorzaak van die sykte nie, die koers nie. Op die ouweinde het hulle vijf verskillende antibiotika's gekrys. Sissy sy net gewaard, Matthijs sy net nie gewaard nie. Matthijs sy plaatjies het toe begin val. Hy het geen plaatjies gehad nie, geen rooie bloedselle, geen wit bloedselle, niks weerstaand met ander woorde nie. As my supplytjies hier by 90, 100 kom, met jy weet, jy in die moeilikheid, jy bloei jouself dood. Matthijs supplytjies was 5, hy het niks, niks, niks. Hy het onder sy velletjies ek een blauw kol van soos hy gebloei het onder sy vell. se supplytjies was 20, maar Sissy het gauw raag gekom. <laughs> Sissy is toe huis toe. Um, Matthijs het toe 3 milliliter melk op daar op stadium gekry wat hy nie kon binnen hou nie, hy moes vir hom aardvoeding geën wat hulle nie kon doen nie, want hy bloei om, hy gaan nie doodbloei as hulle dit doen. Um, hulle het toe een narcotiseer gekry, hy het toe voor Matthijs vier drippies in sy kop gesit, en die rest op sy lijfie, hy het zeven drippies gehad, en die aardvoeding, al het toe goed gegaan, Matthijs het dit gemaakt, natuurlijk. <laughs> toe um, het Matthijs al sy oorgoainkies het begin oortijd werk, Matthijs sy haarkie het, toe sy haardpols was 240, waar dit 140, 150 moet wees. Die periater het vir my gesê, die ochtend vijf uur toe het hulle Matthijs um, medikasie gegeven sy hart, en dit wou nie werk nie. Sy pols was verskrikkelijk hoog, en hy en professor Brown het gesê, jyre, hierdie kind is nou jou nie, ons weet nou nie meer wat om hier te doen nie. Jy moet nou hier so help. Matthijs sy hartpols het begin afneem na paar daag, Toe het Matthijs ophou Irina uitskei, hy het net heeltemal opgehou. Hy het opgeswel van 2 kg dat het like of hy 6 maanden oud is, hy het pas vreselik geswel. Um, hy het vir my gesê, enigste uitweg is nou om vir Matthijs dialyse te gee, en Matthijs het een 30% kans op oorleving. Die dialyse pijpie kan net 6 in bly, dan moet hulle om uithal en moet Matthijs vir die rest van sy leven dialyse kry, tot hy groot genoeg is om een hier te kruim. Um, weer eens, Matthijs kan om doodbloei daar waar hy le, hy het nie plaikies nie, Matthijs het tikke 20 bloedvoertappings en plaikievoertappings gehad, ek was baie moedeloos, maar ek het die hele die heren sy naam geloof en prijs, hy het my moed gegeen, ek het geweet ek sal Matthijs sien groot word, ek het geweet ek sal daarwees as hy sy eerste tent krijg, sy eerste treekie geë, ek het geweet ek gaan daar is, Hy gaan daar wees. <laughs> um, Matthijse, die Alise Pipe, het acht daar ingeblaai, wat een wonderwerkje is. Toe werkt Matthijse hierdie na 100%. Sy nierde het self begin werk, self hierdie na uitgescheid. Um, die Alise uitgehaal, als is het goed gegaan, Matthijse swelling het begin zak. Toe kom hulle achter Matthijse, linkerkant van sy gesigje is lam. Sy oogje gaan nie toe nie, sy mondkie beweeg nie. Hulle moet een breinsk aan doen, Matthijse. Die breinskane gedoen, Matthijs het bieling op die brein gehad, van die la ploikietelling. Um, dit was in die witstofgedeelte. Periater het gesê, Matthijs sal nie kan sien nie, of sal sy oome toets, of Matthijs sal een gebraak hee, daar sal een verlaming wees ergens, buiten nou die geziging. Ek mis drie daar wacht vir die oog toets, Matthijs sy is getoets, Matthijs het 100% sig, en teendeel vir die preenbaba sy oog baie goed. Matthijs het geen gebraak nie, Geen verlamming nie. Sy oogie moes drie maanden vat om toe te gaan, hy het drie dagen vat. Uh, sy moinkie moes, die pediater het gesê, ons moet nie waar nie, dit sal nie sy spraak beinvloed nie, so dit is hoe lang dit moes vat. Dit het drie weke gevat, toe beweeg Matthijs sy moinkie. Um, toe het Matthijs sy baik vreselik opgeswel, vreselik baie. Ek het heel tyd nie die jyre geloof in prijs. En besal hem 91, heel tyd by sy baikie gesê, die jylle tyd. Al het Matthijs' seneor gedoen en gesien, sy lever is vergroot. Um, Sken gedoen en gesien, hy het infarctie op die lever. Dokter het vir my gesê, um, dis een van twee dinge. Dis of die infarctie, of dis een ander leversiekte. Um, maar infarctie sal alleen nie leef nie. Hy sal nie leef nie. Um, ek het die sister in die gang gekry en sy het gesê, ek moet nie worry nie, dis nie infarctie nie. Infarctie sal hy nie leef nie. Dis weer eens bloeding op die lewer. Matthijs het infarktie op die lever, hy leef, prijs die heren. Um, hy het een derde leverfunksie oor, wat hy baie goed hanteer. Hy moes speciale melk kry, Matthijs drink gewone melk, met gewone syker. <laughs> um, ja, dit gaan baie goed met Matthijs, ons was maandag um, by die periater. Matthijs uh, geelsichtelling het geval van 98 binnen een maand na 39. Die dokter sê, Matthijs, 1 derde sal jyltemal die funksie oorneem van sy lever. Um, Matthijs is genees. <laughs> um, dan wil ek en vele dankie sê as gemeente um, dat jylle soms met ons gestaan het van Matthijs geneesing en dat jylle ons handen boog gehou het. Dankie. So my, um, ek sê daar en ek kreeg knop in my keel, Dit is nie ongelooflikie dit is gelooflik ons prys daarvoor. Dankie vir daai getuienis en ek wil net aansluit by jy het nou gepraat van die vyf bloedplaadjies soos ek dit reg het wat daar op die stadium oor was. Ehm um, ek wil iets meer julle deel. Ehm um, dit het net so by my opgekome toe jy daaroor praat van baie van julle sal weet hoe lyk like Lemonin. Meeste van julle weet hoe lyk like Lemonin die wat dit nie weet nie. Ehm um, om Jan sorry vir die kryd Lemonin lyk precies op die tweede menschenele skaal so. Ek weet nie wat kom bo en onder en allesie, maar dit is nie kort en nie lang hoe Lemminen lyk. En daar was vijf bloedplaatjies oor gewees, en wat Lemminen sy doel is, hy hou ons selletjies by mykaar. En daar was vijf bloedplaatjies gewees, so daar was actually nog vier speers gewees. Um, so myn, lemon en selletjies is in die vorm van een kruis, En hy was net een kruis nodig gewees vir alle wonde en ons dank vir God, vir Matthijs. Net een bloedplaakie vir net een kruis, dankie prijs die Heere. Dit nie, kostbaar nie. So ek dink die pad wat ons geloop het oor die jare. En hoeveel soortgelijke getuinis het ons al gehad. Die dag wat o Anton daar voorkom staan het met Sissie. En uh, ek kon nou net die proces waar dier hulle gegaan het, ach hoeveel van julle, hoeveel van ons, dan weet ons net, dit is waarheid hierdie. Ek is gister so een kostbare voorrecht gehad, ek heb gepraat met die klompkringleiers van die koshuise daarby, Noordwest Universiteit in Pots, en dit is so aangrijpend om te sien, hoe verbuig die concepte, die begrippe is, wat godsdienst vir mense geleer het, dat daar jong universiteitsmeisies vir my, hierdie uitspraak maak en sê, as God dit nodig ach, om my te laat verkraag om my een betere mens te maak, dan is het goed so, dan aanvaar ek dit. He? Ek, so een te vorm, omdat die begrip wat hulle het, is dat, want nou, die ding waarmee ons groot geword het, is, dat alles wat gebeur, moet Godse wil dan wees. So God is die enigste bron van besluitneming van energie, en dis wat die uitspraak is, ook die mens het geen wil nie, die mens het geen besluit van sy eie nie. Ek bedoel, dis nie waar nie, maar dit is die, dit is die godsdienstige beskouwing. En, tot wat er ekstreeum, daai beskouwing, een mens vat, in jou denken. Maar, Soos wat ons gister door hierdie proces loop, soos wat ons gister hierdie goeie nies met, met hierdie klomp studenten deel, en ek weet my studentes, my life wires. hulle is, hulle as energie, daar is, daar is vibrasie tussen hulle. Om te sien hoe die kinderse oog verander, hoe dat hulle in sig verander, hoe hulle mondelettelik oophang, en hoe hulle hierdie kostbare goeie nies wat die heren met ons gedeel het, hoe hulle hierdie niets eenvoudig aangryping toe eind. Hoe ons gestrand op die gras sit in een cirkel, hy kinders, dit is eindelijk aangryping om te sien, om te ervaar, hoe die kinders eenvoudig alle nonsies gelos het, in die waarheid van Godse woord aangryp. Ek, weet, ek sê nie, dit is oorweldigend, en my, my groot begeert en my groot gebed is, Dat elk een van ons, sonder uitsondering, die geleendheid sal hee, en die geleendheid sal aangrijp, om hierdie verskrikkelike boodskap wat ons hee, te deel met elke ou wat gewijkom. Ek sê vir hulle, ek sê jylle is kringleiders, wat vir my sê, dat jylle in geestelike leiderspositie eindelijk staan. En nou praat ons, nou begin ek, ek vraag vir hulle, ek sê, wie is jy? Wie is jy? Kom, ons definieer jou. Nou het ons die prentje geteken, julle ken ons die prentje, ons sit een prentje daar neer, ek sit een lijn in die middel, en ek sê, aan die ene kant is daar een selfbeeld, en die andere kant is daar die beeld wat God van jou het. Ek noem dit nie een godsbeeld nie, want een godsbeeld in ons concept is, wat is die beeld wat ek van myself het, op grond van wat God gedoen het. Maar een godsbeeld is, hoe sien God my? Nou vraag ek vir hulle, ek sê, goed, sit jou self by skaal van 1 tot 10, in jou selfbeeld. As jy na jou kyk, en jy in waarheid jou self beoordeel, waar is jy op die skaal? Nou wil ek nie hulle ontbrood nie, nou sê ek goed, wie is onder 5 en wie is aan 5? Nou gaan ons nou maar so by die proces. Dan sê ek, alright, nou goed, kom ons kyk na, na die skaal wanneer God na jou kyk, na 1 tot 10, wat sien God? In 1... Ach, jy weet, Oudries het ons nou al sy werk gedoen, hy het nou al wekie geroer had as die manne. So een meisie sê dadelijk, manne, ek is 10 uit tien. Nou kijk ek ander, want die ander het hulle hierop onder die vijf gesit. Nou sien ek hoe traak die manne op. Nou sê ek, goed, is hy arrogant, is hy hoogmoedig, of is hy nederig, om te sê sy is tien uit tien en die, die consensus is dadelijk, sy is arrogant, sy is hoogmoedig. Maar die waarheid is, sy is nederig. Want God het, op grond van die kruis, het hy haar 10 uit 10 gemaakt, hy het haar rechtverdig. En om haar aan God te onderwerp nederigheid, is om met God saam te stem, dat sy 10 uit 10 is. As God naar haar kyk, sien hy 10 uit 10. Want as God naar haar kyk, sien hy sy sien. So dis nederigheid. En jy sien hoe dat die, die godsdienstdenke ons precies geleerd het om het om te draai. Om te sê dat nederigheid is eindelijk hoogmoed. En hoogmoed is eindelijk nederigheid. Want hoe slechter ek myself sê op hierdie skaal, hoe nederiger is ek. Soos die godsdienst. Maar ware nederigheid sê, hoe hoor ek my op hierdie skaal plaas. In andere woorde, hoe meer ek met God samenstem oor wat op hierdie skaal is. Hoe nederig is ek, want ek onderwerp my aan Godse uitspraak over my leven. In die afval, ons was bezig verlede week, ek wil nie dit met julle deel, dit het my so aangegryp gister, dit is my uh, wonderlijke dag. Uh, ek wil met julle hierdie, ons was verlede week gepraat met mekaar oor die concept wat Jacobus sê, acht het louter vreeg te my broeders, wanneer julle in allerhande versoekingen valt. Nee, ek wil net hee die ons met die val definiëer nie. Uh, ek het het nou nie verlede week gedoen nie, maar kom, die woord val beteken nie ons val vir die versoeking nie. Ons het nou toegegeen aan die versoeking nie. Uh, Daie woord is die woord in die Grieks peripipto, wat beteken om omring te wees. When you are surrounded by, or when you meet with various temptations, sê die Engelse vertaling. Maar aan die woorde, wanneer die aansla van die vijand jou omringt, En dit geldt ons vir elkeen van ons. Die aanslag van die vijand omring ons gedierigteer, heel dag. Nee, nou sê hy, achter het louter vreegde. Toet sal die vraag gevraam, betekent dit nou, uh, as ons hierdie aanslaan, waar die vijanden tegen ons rig, nou, as ons die versoeking wil verstaan, dan het ons gesê, moet ons gaan kyk na vers 12 en 13. En vers 13, sê, laat niemand sê, as hy versoeking kom, hy word dier God versoek nie want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Hy sê, maar elkien word versoek, as hy door sy eie begeerlikheid verlok word. Hy sê, en die eie begeerlikheid weggesleep en verlok word, en daarna as die begeerlikheid ontvang het, baard het sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring het die dood voort. Nou, die vraag wat Charles gevraad, is, moet ons dan nou blij wees, ondou ons het het vergelijk met Jezus' gebed voor die kruis, voor die kruis onder die ouwe verbond, toe die mens nog sondar was, toe die mens nog in die mag van duisternis vastgevang was, as gevolg van Adam Adamse oortreding. Nee, toe het Jezus gebed en gesê, jylle moet so bid, jylle moet sê, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En toe kom Jezus, en hy kom verlos ons van die bose en nou dat ons van die bose verlos is, nou kan Paulus sê, nou kan ons dit louter vreegte ach, as ons al die regoeders teekom. Maar dit beteken ons nou nie. Dit is nou logisch, wat Jacobus nie meer vir ons sê, dat nou is ek siek nie, skrik, ek is siek nie. Dit is ons nie wat Jacobus sê nie. Laat ons dit nie verkeerd verstaan nie. Niemand is bly om siek te wees nie. Wie wil graag siek wees? Wees my. Alright, so dan verstaan ons Jacobus recht wat Jacobus sê, as hy sê, acht het louter vreegde, dan sê hy, dan vergelijk hy eindelijk, in plaas dat ons sê, jyre, laat ons nie in versoeking kom nie, ervaar ons die zekerheid, ervaar ons die blijdskap in ons om te sê, maar God het ons eens en vir altyd toegeris om versoeking te weerstaan. Ons het nou weer beheer, ons het nou weer een kese, ons is nie meer gekoppel aan die erfzonde wat ons dier Adam gekryd nie, want onthou Adamse erfsonde, sê Romeine 5 vers 12, dier die misdaad van een, het die sonde in die wereld ingekom, dier die sonde, die dood, die dood, tot alle mense deurgedring. Sê jy, dit die erfenis wat ons van Adam gekryd, wat die mensdom van Adam gekryd, maar dan, dan het die erfenis verander. Dan sê Paulus, maar net soos dier een misdaad het vir allemaal tot veroordeling gekom het, is dit dier een daad van gerechtigheid, die van Jezus Christus aan die kruis, vir allemaal tot rechtverigmaking van die lewe so jy jy, nou het ons een nieuwe erfenis, wat is ons erfenis nou? Ons erfenis nou is die lewe, nou sê ek vir jy die komstudenten gister, ek sê, besef jy, dit gaan nie, want ek hoor in ons gesprek, nou ek toets hulle nou maar die ocht, nou, weet ek vraag myself, is dit die rechte manier om het te doen? Want ek praat ons nou altyd confrontatief, nou vraag hulle, nou laat ek hulle eers hulle game wegje, en partij van hulle, hulle, jy weet, die student is ons een voorbarige affairing, jy weet, hulle Spring met hulle voete en hierdie dinge en hulle gee hulle theologie somme net so na vir jou. En hulle is so seker van hulle saak. Nou moet ek op my lip byt, want ek weet hier kom moeilijk uit. En nou sien ek, hoe bekpedel hulle, want soos ons aangang sien hulle my jeug, maar hierdie theorie van my valt helemaal uit mekaar uit. Nou dink ek op die miskien moet hulle dit nie so doen nie, miskien moet ek net vir jou sê, wacht, kom ek weis julle hoe ek dit sien en vir hulle die story vertel, dan hoeveel oud nie om eers weg te gee, nie, hy kan maar net so aangaan en sien, oor, dit is eindelijk so, want dan sê hulle baie keer aan die einde vir jou, ja, ek sien dit eindelijk ook nog altijd so. As ek jou nou sê, hoeveel ouders het ek al mannekamp toe gevat, en sê ek om niks voor die tyd nie, en vat ek om saam mannekamp doen, en hy had ons nog ver, ek gaan kamp het, dan kom ons terug en sê ek, wat sê jy? Nou weet ek ons wat wat hy sê. So, nee, eindelijk, eindelijk stem ek nog altyd sal nam. <laughs> so, wat is die rede? Hy het omself nie weggegeef voor die tyd nie. Maar het maak nie saak nie. Hierdie oons wat hy sel weggegeef voor die tyd, het feit so kostbaar was die grootmoedigheid wat hy gehad het, om terug te kom te sê, ek het het verkeerd gehad. Ek besef nou, ek het het hieldemaal gemis. Goed, waar was ek? Ek was op hierdie ding van, is ons nou bly? Nee, ons is nie bly as ons teengestaan word nie. Maar hoor wat sê die skrift? Die skrift sê, laat niemand, as hy in die versoeking kom, sê dat hy dier God versoek word. Want God kan hier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar aanweer is ons dit nou verbind met Romeine 8, wat Paulus skryf, hy sê, wie sal ons skyf van die liefde van God? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of naaktheid of gevaar of zwaarde. Ondou hier het hy, aan die ene kant het hy die liefde geplaas, hy sê, hier is die liefde van God. Daarteen oor om verdrukking, benauwdheid, vervolging, naaktheid, gevaarswaard. Jy sê, so hierdie, wat is hierdie goeders? Hierdie is omstandighede, is aanslag, is een teenstand. Ondaar jy ons het verlede week gesê, besalm 121, wat jy aangehaal het, ek slang my oe op na die berge, die berge is die, die, die teenstand, dat jy my kom. Hy sê, waar van my hulp van aankom? My hulp is van die Heere. Wie is die Heere? God is liefde. Niks sal my sky van die Heere, van die liefde van God wat daar vir my in Christus Jezus is nie. So, as ek in die liefde vast hou, en jy sien, Sjamein, jy nou kyk na hierdie klein goed, jy weet, as ek so luister, dis asof jou verhaal, of jou verhaal is, dis asof jy, die hele patologie boek gevat het, en gesê het, hoofstuk na hoofstuk, en gesê het, ek tiek om af, en ek tiek om af, want wat verkeerd gaan, Murphy's law het verkeerd gegaan. Met hierdie klein sienkie. Dis asof die vijand, net eenvoudig die sluise van die hel opgetrek het, wil ek sê, teen hierdie kind, en sy leven bedreig het met elke ding moont ek, en dit is my so koste karriere, hierdie woord vir ons sê, hy sê maar wie vol hart tot die einde toe sal gered word? En as ek net denk, jy weet, wat die ek nie eers na die ou nie kyk nie, ek sta nie in die moore, ek wil nie eers na haar om toe kyk nie, want dis as my hart stikkend is saam met haar, as ek sien onder wat druk sy het, wat sy hou vast met wat sy het om van vast te hou. Maar wie die druk is so kwai? Die druk is so kwai. Jy sien, hierdie, hierdie is, is die, dis moest nie iets van ons uitsien nie, ons is nie blij daar oor nie. Maar wanneer ons daarin kom, want ons kom onvermeidelik daarin. Jezus sê, ek bid nie dat jy hulle die wereld wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose bewaar. So ons is in die wereld, en in die wereld is daar een bose. En die bose kom in sy anslag, hy loop rond sy bril in die om te kyk wie hy kan versling. Hy kyk, waar krij hy enings om iemand om dood te maak, want hy is een mense moord van die begin af. En nou, hy sê, hom moet jylle tegenstaan, staan vastig in die geloof. En jy sien, die geloof het ons gesê, is die oortuiging, en die oortuiging kan hy dier die woord kom. En dit wat ons in die gemeente wil doen en moet doen met elkaar, is om die woord voorthou, die goeie woord van God, die oortuigingswoord. Want as ons hier die oortuigingswoord vasthou, dan, dan kan ons die vijand weerstaan, dit is die enigste manier. Jy sien het jou myn al wat jou kan beskerm. Luister mooi. Hierdie kinders, jy het groen koring op die land, soos baie van ons. Hierdie kinders my nog groot word. Jy is een lewe voor van aanslag, wat die vijand sal wil loods. Maar die Heere sê, God moet ons die staan stand vastig in die geloof. Weerstaan die duivel, dan sal hy van jou weg vlug. So ons het nodig om die duivel te weerstaan, en weerstaan, die weerstaan van die duivel is een constante. Maar hoe weerstaan ons die duivel? Ons weerstaan nie die duivel door met om te bekleinie, want dis wat hy graag wil hee. Hy wil hee, ons moet focus op om, hy wil ons aandag op omvestig, want dan is ons aandag weg van die leidsman en die volleinder van ons geloof, Jesus Christus. En daarom sê Jacobus 4, hy sê by vers 7, hy sê, onderwerp jy dan aan God, soos wat ons ons aan God onderwerp, so weerstaan ons die duivel. Want as ek my onderwerp aan God, onderwerp ek my in licht. Ek skuif in die licht en in, en waar licht is, moet die duisternis vlug. En dit is precies wat hier gebeur. Nou oor wat sê, oor hierdie ding, want nou een ding wat ons verlede week nie genoem het nie, en ek wil dit graag bijsie. Hy sê, achter louter vreegte my broeders, wanneer jylle nou omring word, wanneer jylle, jylle bevind in hierdie allerande, verskillende omstandighede, wat nie goed is nie, wat ons klassificeer dan onder verdrukking en benauwdheid en naaktheid en gevaar en zwaard waar die aanslag is, wat die vijand tegen ons bring, die versoeking wat nie van God afkom, dit weet ons nou. Ek het hier so stop, pause. Ek sê vir die klomp studenten gister toe God van Adam gemaakt het, toe God van Adam gemaakt het, en teruggestaan het en gesien dat hy goed was, dat het baie goed was, wat kon God nog doen om Adam beter te maak? God het Adam gemaakt na sy beeld en sy gelijkenis. Wat kon God doen om Adam beter te maak? Niks. Hy het m'n klaar maak gemaakt. Beter kan jy nie krij nie. Toe Jesus gekom het, die een kruis, wat een plaai kien wat gehad het. Toe Jesus gekom het, die laaste Adam, en hy het sy leven vir ons kom geest, so ons kon word die gerechtigheid van God. Wat kan God meer doen, Wat kan God doen met ons, om ons beter te maak? Hy kan niks doen nie. Hy het ons volmaak gemaakt. So verstaan jy nou, dat daar is geen punt in, geen logika in die argument, dat God my moet syk maak, of seer maak, my been moet breek, my moet laat verkraag, a, tragedie oor my moet bring, om van my een beter mens te maak. Hy kan nie van my een beter mens maak nie, want Jesus is dit klaag gedoen. En as God enig iets moet bijvoeg daartoe, dan kan sy lere God daarmee die prijs wat Jezus betaal het. Reet, right. so jylle sien, so nou weet ons hierdie aansla, nou omdat ons weet, ons is een, ons het een geword met die liefde, ons het een geword met God, met sy beskering, met sy naam is oor ons uitgroep, wat sing ons die lied van, van Jeremia, hy sê, want die naam is oor my uitgroep, Heere God van die leerskare, sy naam is oor my uitgroep, nou is in Hierdie kon van Godse liefde. En die vand kom met al hierdie aanslaat in my. En nou sê Jacobus, ek, ek kan dit nou vreugde ach. Hy sê, omdat die beproeving van jylle geloof leidsamheid werk. Hy sê, maar die leidsamheid het nodig om tot volle verwerking te kom. So dat jylle volmaak en wees en niks kort kom nie. Nou wacht bykie. Die beproeving van jylle geloof werk leidsamheid. Ek wil het oor vertaal. Beproeving, die woord dokimion, is nie een siermaak woord, want beproeving is vir ons een siermaak woord nie, beproeving is nie die siermaak woord nie, dokimion is, is eindelijk om te bewys, is to put to the test, to examine, to experiment, to prove, hoe kom uh, leke experiment aan, omdat ek iets wil bewys, God sê, in die aansla waar ek kom, waarin jy blootgestel word, omdat die wereld in die mag van die bose le, net weer, kom ons verduidelik het net weer recht, hoekom sê Johannes, na die kruis, dat die wereld in die mag van die boosel hee? Die wereld was in die macht van God. God het die mag op die aarde vir die mens gegeen, gesê, onderwerp jy die aarde en hier is jy daar Daarom het God nie die vrug uit Adams hand uitgeklap, toe hy het teruggemaak het nie, want God het die besluit vir Adam gegeen. Toe het Adam, dier te sondag, die mag op die aarde aan die duivel gegeen. So het die duivel die overste van die wereld geword. En die overste van die wereld het, het die mag kom smaus aan Jezus. In Lukas 4, wat hy versoek het, en gesê, ek gee al die mag in die eerlijkheid, is hy net eenmaal neerval aan my aanbid. Hoor jy, hy sê, wat is aan my oorgegeen? Die duivel sê, die mag is aan my oorgegeen. Hy wees om al die koninkryke van die aarde. Hy sê, aan my is hier die mag oorgegeen. En hulle eerlijkheid. Ek gee dit vir week wil, Adam het vir hom gegeen. Nou sê Jezus, nee, daar is dan geskrywe, die Heere, jou God mee aanbid, om alleen die, so Jezus sê, ek gaan nie die macht so vat, nie, ek het een ander manier. En toe kom Jezus, en Jezus kom betaal aan die kruis, die skuld wat Adam gemaakt het. Hy betaal tot die laaste, die skuld. En toe die skuld betaal is, toe stroop hy die duivel van sy mag. Hy het sê, hy het die overreden en die machte uitgekleed, en hulle in die openbaar tentoongesteld. Hebreus skryf vir ons, hy sê, hy het hom tot niet gemaakt wat mag oor die dood het. Hebreus 2.14, dit is die duivel. So, hy kleem uit, en nou staan hy op uit die dood uit, en hy gaan staan met sy voet op die berg, en hy sê, aan my is gegeen alle mag in die hemel op aarde. So, alle mag is nou by Jesus. En dan gaan hy, en hy sê, ek vaar op in die hemel, en gaan die mag daar uit toefen. Die duivel sal nooit weer een plek heen by God nie. Die duivel sal nooit jou en my ooit, ooit nie in die huidige, nie in die toekomende tyd, nie in die eeuwe wat kom, nie in die dispensaties wat kom, sal hy ons weer by God kan aanklaan nie. Hy sal nooit weer die enings by God heen nie. Al wat vir hom oorblijs poel van vier. Hy sal nooit weer voor God verskyn. Weer jyre? So, Jezus is daar. Jezus is dan die rechterhand van God. Hy oefen alle magheid in die hemel. Ondou jylle onder die dispensatie toe die duivel die, die oorste van die wereld geword het, Het die duivel mag gehad in die hemel. Hy het mag gehad om in die hemel te verskyn. Wil God om daar gehad het? Hy was dan uitgewerp, sy plek was in die hemel nie gevind nie. Lang voor Adam. Maar Adam het om weer bemachtig, weer vir om weer vorm toegang gegeen. Dit is oor die gesprek met Job plaasgevind het. Maar kyk nou, nou kom Jezus en Jezus sê, aan my is gegeen alle macht in die hemel op aarde, ek vaar op in die hemel toe. Hy sê, maar wat die aarde betref, hy sê, ga maak jylle disciples. En vir die wat gegloed sal die tekens volg in my naam sal jylle die duivels uitdruwe. Nie ek nie, jylle. Want ek gee die mag op aarde terug vir die mens soos wat het was. So wie nou die mag? Ons het. Nou kom Johannes. En Johannes skryf in 1 Johannes 5. Naar bij vers 19, 20 skryf hy die ding. Hy sê die hele wereld in die mag van die bose. En dis duidelik na die kruis. Nou hoe kan Johannes skryf wereld in die mag van die bose? hy skryf dit, omdat die mens, wat weer die mag ontvang het, terug ontvang het van Jezus af, weer onder die boom gaan staan het, weer gaan eet het van die boom van kennis van goed en kwaad, weer sy gesag uitverkoop het, maar nou is daar verskil. Adam was die enigste mens op die stadium, ons was allemaal binnen Adam. En toe Adam omself uitverkoop het, het hy die mens tom uitverkoop. Toe moes die laaste Adam kom, En nou dat die, die laatste arm gekom het, as jy jou wil uitverkoop, dan geld het vir jou. Maar ek hoef nie toe te laat, dat hy my, ek gaan my nie uitverkoop. En so daarom elkeen van ek en jy, het nou een geleentheid, om self, hierdie mach, wat Jesus van gegeet, op te neem, en sê dankie Heere. En daarom sê ek die deur is toe. Sal ek aanslaak kry? Ja, maar, Ek kan dit louter vreegte ag, want die mag van die vijand is gebreek, in my leven. So die mag wat die duivel in jou lewe kan uitoefen, is mag wat hy by die mense gekry het. Nou moet ons iets onthou. Die mag wat die vijand op aarde het, om te steel te slag en te verwoes, kry hy by die mens. So as daar baie mense is wat om mag gee, dan het hy mag op aarde. Wat sal hy doen met die mag? Hy gaan jou kom aanval met die mag. Weet jylle wat ek sê? Die aanslag, sê myn, teen Matthijs, kom van wat af? Kom van mag wat mense omgegeet. Nie noodwendig jy nie, dit kan jy ook wees. Maar het kom van mag wat mense omgegeet. En niemand van ek en jy kan die besluit van ander mense neem, niemand kan besluit van onself neem, maar, nou kom jy die skrif en die skrif sê, hy wat in my is, is groter dan hy wat in die wereld is. En as ek hierdie gesaag verstaan, en hoor ek Jezus' woorde, selfs voor die kruis, wat uit sy disciples bemachtigheid in gevillig gesê het, ek ge jylle mag oor al die kracht van die vijand. En besef jy, ek en jy dra in ons die volheid van die godheid lichamelik. Die gees wat Jezus uit die doodheid opgewek het, wacht een bykie, kom stel het anders. Die gees wat die mag van die dood gebrek het, die gees, hy sê as die gees wat die mag van die dood gebrek het in jylle woont, sal hy ook jylle, jylle gaan my lewe het maak, wie jylle wat oorleef, maar thuis, moet al hy aanslag, eindelijk, statisties, het hy nie kans gehad nie, eindelijk moes hy nie gelewe het nie, eindelijk is hy net een groot wonderwerk, hoekom? Alle mag, die mag wat God ons gegeet, nou leed die wereld in die mag van duisternis, van die bose, en hoor wat sê Paulus, hy sê, moet nou nie aan die wereld gelijk vormig word nie, want die wereld hy nie mag van die boese, vandag <laughs> hy sê, moet jy nie aan die wereld gelijk vormig word nie, maar word verander dier die vernieuwing van jou denken dink anders, kom tot bekering dink soos God, dink dat die vijand nie aanspraak, nie aanslag op jou leven heen goed daar jy net nou verstaan, nou kom ek terug na Jacobus toe, hy sê hy sê, die beproeving van ons geloof hierdie aanslag wat kom, werk in ons leidsaamheid. En leidsaamheid moet tot volle verwerkelking kom. Jy sien toe, sal die vraag vraag, toe begin ek so uitbrei op een ander ding wat vir my, wat vir my ook in my hart leen, dit is, dat ek besef, ek en jy kan ons gezag afteken, wat ons ook doen. Ek myn, elkeen van ons kan getuig, van situaties waarin ons ons gezag afteken, Kom ons vat een mooi voorbeeld. Die ouwe argument is in man en vrou. Ek praat nou in die algemeen. Dit is nie een vaste reel nie. Partij mans is meer emotioneel as hulle vrouens. Partij vrouens is meer emotioneel as hulle mans. Maar gewoonlik is die vrouens meer emotioneel as wat die mans is nie. Nou wat maak ons manne? Ons raak in een argument met ons vrouens. En die oomlik as ons in een argument is, en die ding word warm, wat maak ons vrouens? Hulle draai hierdie twee kraantjies in hulle oog oop raait, en hulle raak emotioneel. En die oomlik as hulle emotioneel raak, argument is voorbij, jy het hom verloor, jy verlost het. Par ty gebruik hulle die emotionaliteit om te manipuleer, maar dat maak jy saakje, die essentie is, as ek emotioneel raak, oor die ding, dan het ek eindelijk my nichterheid opgegee. Besef jy dit? emotionaliteit is eindelijk a vorm van van luister, hoor moi, ek sê nie emotionaliteit is verkeerd nie, ons is allemaal emotionele weesens maar as ek emotioneel dit verloor dan het ek my amper oorgegees, amper die engelse woord is a intoxication is eindelijk a vergiftiging, soos wat ek dier alcohol vergiftig word moet dronk word van wein nie, moet nie onder die invloed van alcohol kom nie kom liever onder die invloed van Godse Gees. Hy sien, so gebeur het baie keer, dat in een proces waar ek emotioneel raak, dat ek het verloor. Nou kom ons kyk nie die, die eenvoudige emoties, um, want Jacobus praat hiervan, hy sê, die beproeving van ons geloof, werk, leidsamheid. Nou wat is leidsamheid? Geef my ander woord vir leidsamheid. Geduld. Geduld is so een goeie. Dit werk geduld. Wat is die teenoorgestelde van geduld? Ongeduld. Help my biekie. Wat maak ongeduld met jou? As jy ongeduldig raak, wat gebeur met jou? Jy word kwaad. Wat is ongeduld? Wat is, wat is kwaad word? Is die emotie. So besef jy, as ek ongeduldig is, ek kan daarmee met gezag praat. As ek ongeduldig is, as ek kwaad word, het ek emotioneel ingeskop. En wat gebeur met my, wat gebeur met jou, as jy kwaad word, as jy ongedullig word? Jy skakel jou nichterheid af, en jy leer, of jy, sonder omdat jy dit leer, dit gebeur van self, jy focus op die probleem, en jy sien net die probleem. Die oomlik, as geduld inskop, die oomlik, as daar ris kom, Wat sê Jesaja, wat sê die profeties woord? Hy sê, in terugkeer, Jesaja 30, in terugkeer in rus, leel, in stilwees, in vertrouwe, bestaan jylle kraag, hy sê, maar jylle wou nie. Jylle het gesê, op perre sal ons vlieg, hoor jy, hoor jy die ongeduld, hoor jy die haastigheid. Die heren sê, die wat gloe, sal nie haastig wees nie, sê Jesaja, is het 8 en 2 en 8. Hy sê, sal nie haastig wees nie, want ons haastigheid bring die ongeduld. Ek praat met myself vanmorgen, die heren praat met my vanmorgen. Maar kyk mooi wat gebeur hier, Die oomlik as ons ongeduldig raak, dan raak ons emotioneel en dan sien ons nie meer nie. Da is een ander emotie, wat moet hierdie goed saamloop. Saam met ongeduld loop kwaad. Wat is een versterkende vorm van kwaad? Is haat. Maar wat is haat eindelijk? Haat is eindelijk die front van vrees. Hoekom haat ek, omdat ek vrees? Hoor jy, nou ek sê die skrif ons in Jeremia 17, hy sê, vervloek is die man, wat op die mens vertrouw en van vlees sy arm maak. Hy sê, hy sal nie kan sien as die goeie naam kom nie. Hoor jy, hy sê, sy verstand is toegesluid. Hy sê nie as die goeie kom nie, kyk mooi. Vlees vertrouw, vrees sy arme maak. Vrees, sy ander kant is haat. Haat is die versterkte vorm van kwaad. <laughs> kwaad kom van ongeduld af. Ek wil het hier met die ketting sien. Ek wil vir jou wees, hoe dat die vijand in jou lewe, in my lewe, in ons haastige bestel, in alles wat vannacht moet wees vandag, hoe dat hy ons weglok van ons focus af. En dan plaas dat ons probleem oplosses word, word ons specialiste in die publikatie van die probleem. Want ons sien die probleem, ons bespreek die probleem, ons praat die probleem, kom aan. Hoeveel van ons gesprekke is ons met die probleem bezig? Want ons het een emotionele betrokkenheid in die ding en ons kan nie die oplossing sien. En nou hoor wat sê daar is, kom sê tal nou weer, Jacobus 1 vers 3. Hy sê, maar, hy sê, die beproeving van julle geloof moet leidsamheid werk. Een ander woorde, beproeving is om geloof te oefen, te beoefen. Hoe beoefen ek geloof? Wat is geloof? Geloof is om oortuig te wees. So as ek geoefen is, as ek die oortuiging, as ek myself oefen in die oortuiging, maak dit my geduldig. Haal dit die emotie uit. Hoor jy, hy sê, die beproeving van jou geloofwerk leidsamheid, om geoefen te wees in die oortuiging waarin ek lewe, skep dit by my geduld. Want waarvan is ek oortuig? Ek is oortuig van die gesag wat Godse geest in my dra. Wat sal my sky van die liefde van God, waar aan Christus Jesus is? Ek is oortuig sê Paulus, dat geen dood of lewe of overrede of machte Of hoogte of diepte, of engele, of overhede, of teenswoordig of toekomende dinge, of enige andere skepsel. My kan sky van die liefde van God daar aan Christus Jezus is nie. Sien, as ek daar kom, daai lys is volledig. Ek denk wat Paulus met daai lys probeer doen het, hy probeer vir ons sê, niks wat onder die son gebeur, kan my sky van die liefde nie soos ek kan aanhoud focus. As ek aanhoud, kan focus beteken, om te bly by dit waarvan ek oortuig is. Ek wil vir jou vraag, waarvan is jy oortuig vanmorgen? Is jy oortuig van Godse liefde vir jou? Is jy oortuig van Godse geneesing oor jou kind? Is jy oortuig van wat aan die kruis gebeur het? jy weet, as ek myself neem, en ek dink, vir hoeveel jaar preek ek hierdie ding, ek dink dit was in 19, as ek my het, in 1989, 1989, rijd ek op Mabula toe, daar aan die kant warmbad, ons is die mannekamp daar, en die leesing wat ek moet aanbied by die mannekamp is die wet van die vryspraak. En ek rijd en ek bedink hierdie goeders, en Godse gees kom so, ek omdruk sê vingers op, en ek gaan sit ek kom daaran, en ek gaan sit en ek vat een stik papier, en ek teken die prentjie en toe daar begin toe ek daar klaar maak, ek so klaar maar ek het nie gestop en gesê oor wat is nou die volgende nie, dit net shuk, so geest dit net so neergesit nou van toe af is dit die kern, hierdie kruis is die kern van die predikant en wieveel keer vergeet ek het? Paulus sê vir te is, oefen jou in die godzaligheid. Nu hoef oefen ek my in godzaligheid. Ek oefen my om dit waarvan ek oortuig is op die toneel te bring in elke aanslag. Jy sien ons in die, die beeld gebruik, ondou jylle ek het die vier driehoeken geteken um, by geleentheid, en dis ook een ding wat die heren my gewijs het op die pad. Hierdie eerste een was versoeking, nee, die tweede een sy naam was beproeving, die derde een was oorwinning, en die vierde een was heerlijkheid. Dit is so interessant dat Godse geest so praktisch is. En hy sê, versoeking werk altyd op die vlees, dit kom van die versoeker van die duivel af. Dit werk altyd op die vlees, dit werk altyd op die omstandighede. Hoor jy, achter het louter vreegte my broeders, wanneer hierdie goed in jou omstandighede kom, wanneer hierdie teenstand in jou kom, hy sê, want, hy sê as jy jou aan God onderwerp, nou hoe onderwerp ek my aan God? Jy sien, beproeving is altyd dier die woord. Jylle is alreeds rein dier die woord wat ek tot jylle gesprek is. Hy sê, my laaste daad ek moet jylle kom spreek dier my woord. Hy sê, voed jouself met woorde van die geloof. Woorde wat jou kan oortuig. Nou kyk mooi, woorde wat jou moet oortuig. Wat is die woord? Ons het gesê, as God liefde is, dan is die eerste ding van liefde, is die droom wat God vir ons het, wat een positieve droom is. Nee, dit is net een positieve droom. Daar kan niks meer wees nie, want God is licht, en is geen duisternis nie. Daarom sê uh, Jacobus vir ons hierdie ding, oor wat oor, oor, die oor hy sê, Moe dwaal nie my geliefde broeders, sê 16. Moe nie dwaal nie my geliefde broeders. Wat soe een dwaling wees? Nou verduidelik hy wat soe dwaling. Hy sê, elke goeie gif, moet nie dwaal nie want elke goeie gif en elke volmaakte gave wel van boe af neer van die vader van die lichte by wie daar geen verandering of skare van omekeering is nie, hy sê, moet dwaal en iets anders dink as dit nie as ek daar ek om student het, kijk gisterochtend ek wil amper sê die toestand waar ek hulle vind hy weet, Jesus kyk na hierdie skare en hy sien, dat hulle moeg en uitgeput is, die twee Griekse woorde wat hy daar gebruik is twee woorde skilou en riptou. Wie wat beteken uit die woorde? Jesus kyk na die skare. Hy sê, hy sê dat hulle moegen uitgeput is, so skap wat geen herder het nie. Wie wat staan aan die Grieks? Hy sê, Jesus sê, they were skiend alive, they were ripped to pieces. Skilou is to be skiend alive to be ripped to pieces, kan jy sien die wolwe, hoe die wolwe hierdie skaap uit mekaar uitskeer, ek kyk gister ochtend na hierdie jongmense, en ek sien jongmense, wat levendag geslaag word, dier die wolwe van misleiding, die wolwe van die aanslag van die vijand, wat hulle probeer verskeer, nou kyk mooi, die woord, die positieve droom van Godse woord, het ons gesê, skep begeerte, want ek is ontwerp daarvoor, ek kan nie anders nie, as ek die stelling nie maak, het ek al baie gemaakt, en ek sê vir jou, kies vanmorgen, geneesing of gezondheid of siekte, wie kies siekte? Hoekom kies jy nie siekte nie? Omdat jy ontwerp is vir geneesing. As ek jou voorspoed en teespoed, wie kies teespoed? Jy is ontwerp vir voorspoed, as ek jy, jy is ontwerp vir sien, as ek sê vloek of sien, wat kies jy? weet kies vloek? Is dit moeilik? Ek gee nie hoe om hoeskroed abou is nie. Maar as hy, as hy vir hom die lewe voorhoud, en God sê, kies dan die lewe dat jylle kan lewe. God sê, my droom is die lewe, die lewe in oorvloed. En nou kom die vijand en die vijand sê, as ek net daar negatief kan bysit. En dis wat moet van hierdie mense gebed, maar goed, ons nie daar nie. Maar kyk mooi, as ons so self voed met woorde van die geloof, dan betekende die woorde waarmee ons ons voed, is die positieve droom, luister mooi, al woorde van geloof wat daar is, is Godse droom oor jou leven. Dis die inhoud. Die hoopvolle toekomst wat hy oor jou bedink. Gedagtes van vrede nie onheil nie. Dit is die positieve droom. God sê ek wil jou die kop maak en nie die sterf nie. Ek wil jou seen met jou ingang en jou uitgang. Ek wil die skatkamers van die himmel vir jou oop maak. Dis Godse hart, dis die positieve droom. Daarmee moet ons ons voet. En kan jy dus verstaan waarom dit vir die vijand so kritisch belangrik is. Om hierdie wig in te geslaan het. In die gemoed van die mensdom. Om te sê, ja, maar Godse droom is nie net goed nie. God mag dit nodig ach. Een meisje het blik vir my Jeremia uit. Jeremia 13, of wat is dit? wat sê die pottebakker? Ah, die pottebakker in die klei. En ons het dit al baie gesê, vir vond kom, sê dit weer. Wat het met die pottebakker gebeur? Die heren sê vir die, meneer gaan af in die huis van die pottebakker. En hier die pottebakker bezig om, om een voorwerp op die skuif te maak, wat gebeur? Voorwerp mislik, soos wat het gaan, met klei in die handen van die pottebakker. Wat maak die pottebakker? Hy maak dit oor. Hy panel bied nie die enig. Hy vat nie blitstiek in Pratley en hy plak om aan mekaar nie. Dit nie wat hy doen nie. Wat doen hy? Hy het om oorgemaak in Christus nieuwe skepping. Oudinge voorbij, alles niet geword. Hy kom maak een nieuwe skepping. En dit is die ooppottebakker in die klei. Kiek wat, wat die duivel gedoen. Die duivel het ons godsdienstdenke gepenetreerde die hul het gesê, o, oh, ja, maar God is bezig met hierdie pot, en hy is bezig om om te vorm, en jy moet maar zwaar kry, en jy moet syk wees, en hierdie ding shamijn, waardoor jy gegaan het, jy weet, jy gaan nou een beter mens wees, ek hoop jy is beter. Huh? En dis ons kruis wat ons moet dra, hoor jy? Come on, dis nie hoe dit werk nie. God het een nieuwe een gemaakt, jy is een skepping. En nou sê God, ek is klaar met jou, ek is to vrede, want waar is ons begin? Ons het begin dit te sê, jou beeld, die beeld dat God van jou het, is een 10 uit 10 beeld. So, as ons geduld kan ontwikkel, en hoe gaan ons geduld ontwikkel? Ons gaan geduld ontwikkel, as ons oortuig is. Oortuig is, dat hier een groter kracht, een groter vermoe is. Salomo het mooi gesê, hy sê, ken hom al jou vee, dan sal hy jou paie gelijk maak. Hy sê, as jy, jy hom ken in elke situasie, en elke gedachte, gaan hy jou paie gelijk maak. Nou wil ek jou iets vraag, gaan hy. Gaan hy. Ek het die ander dag hier gestaan en gesê, God gaan niks weer vir jou doen nie. Hy het. So nou, in die ouwe verbond moes hy nog. Daarom het Salomo geskryf onder die ouwe verbond as jy al jou week ken, as jy God jou paie gelijk maak, nou kom jy nie wat testament, en jy sê, ek het jy kan, ek het jou paie gelijk gemaakt, ken my nou, wandel met my, wees een met my, en as jy sien hoe jou paie gelijk word, want jou erfenis is dat jou paie gelijk moet wees, jou erfenis is dat elke dal opgevuld moet wees, en elke hoogte gelijk gemaakt moet wees, dat daar een hoofdpad moet wees, vir Godse droom, vir Godse wil, vir Godse hoopvolle toekomst in jou leven. Dis die droom. En daarom al wat ek en jy het, is om oortuig te wees van, jyre, dis die droom, en jy het die droom verwees, in die sien. En hierdie droom is nou, my wettige erfporsie. En besef jy, as ek nou, in hierdie aanslag, kyk nou wat ons doen, as die teenstand kom, dan focus ons, want dis wat hy doen, ek het ons gesê, wat die duivel doen, die duivel is, is, is ongeskik man, hy, nie, hy, hy verstaan nie meneer nie, waar Godse geest by die deurstaan in klop, en waar om opgemakte word vorm, grijp hy jou aan die, aan die kraag, en hy skeer jou hemd, jylle nou op schoolmanne, as hy jou hemd geskeer het, dan is hy rolloos bolle, He? hy kom skeer jou hemd, dit is wat hy doen, hy doong aandag af, hy skeer jou hemd, en hy wil jou focus daar kry, nou, dis wat ons nie in die strik moet trap, my, en dit is waar ons vir mekaar moet help, dit is waar ons mekaar moet kan ondersteun, as boeties en sissies, om daar te wees vir mekaar, as man en vrou, manne, ek hou nie daarvan sê, na my daaran herinner nie, en sy doen dit baie effectief, maar dit wat ons moet doen, want hy sien, as ek my kan onderwerp dan, want ek weet mys sy is lief vir my, ek weet mys op daai oomlik, as ek my nichterheid verloor, is sy nog nichter, en as ek my kan onderwerp aan hy nichterheid, dan kan ek Godse woord bring, ek wil julle een voorbeeld te vertel, so'n week of wat gelede, word ek in Alfie omgeloop hierdie ou, wat met die mooiste schema, die mooiste ding kom, jy kan nie geloo dat die ou op hierdie stadium, jy nog steeds, kan wat paibol, die sikker ouwe hierdie ou kom voorby, die mooiste voorligging, mooiste plan, en die risiko wat ons loop in die ding, is 500 rand, een maand, maar daar het een groot voordeel in, maar as, as die, want as nou nog geen, kredietwaardigheid gevestig, nie, so vreemde ou hierdie, so as het nie werk, is die grootste verlies die jy kan leiden, is 1 maand so 500 rand. So dis, dis erg, maar dis nie so erg, dit kan hy oorleef, maar daar is daarom een groot dividend in die ding. Right, ek en Alfie val vir die grap. Volgende dag, amper 28.000 rand uit die rekening uit. Scam. Kan jy geloof, ons val daarvoor, ek, sk ek skam het vir dit te sê, Right, dadelijk, nou, ek ding nou net, hoor nou net hierdie twee breintjies, wat maak ons? O, maat, ons keier in hierdie versoekingsdriehoek, ons wil hierdie ou net afslag, ons wil hom gelijk maak met die grond. Ons noem om na, maar ons doen al die goeders. Hoor jy? Right, Alvie krijt sy nou omgedraai, ek stop my nek, ne, stop die kaart, ek, ek doen alles, ek, ek sit twee daag met my oor tegen die telefoon, by die bank, om hier ding te stop ek het al die maatregels in plek ek stop die ding, kla, die transactie gaan nie deel nie 10 daal later, op een nieuwe kaart, met een nieuwe rekening is die geld van my rekening af nou spring ek weer op die bank, ek strig hier spring weer op die bank, gaan te kere Wie wat sê die bank van my jy is jou, wat jou kaart geswip het jy zet vol het seriesboot. Ek loop, ek is, ek is siek in my, ek is spinne in my siek oor hierdie ding. Dit wil my nie los nie. Hoe kan ek so onverantwoordig is? Hoe kon ek in so ding beland het? Nou sê so jy sien, ek is kwaad vir jou, maar ek is kwaad vir so myself ook. Maar ek is kwaad. As so jy sien, as jy kwaad is, is jy emotioneel. As jy emotioneel is, dan kan jy nie sien nie. Jy sê nie die oplossing nie, jy fokus op die probleem. Toor het Godse gees, so getrouw as het Godse geest is, het kom en sê alright, wat is die woord van die geloof wat jy verkond? Sê heren, die woord van die geloof is dat jy aan ons sondes en ons vertredingen nooit meer denk nie. Myne nie, en hy ouds in okkie. So nou tek ek jy sê, dit het woensdag gebeur. Weet nie of jy al die woensdagavond gesien het nie maar dit is woensdagavond, het dit gebeur, net voor die woordskool. En ek kom en ek sê, jyre, dan maak ek een keese. Ek vergewe hom. Ek sê nie die oud. Ek sê hom om op sy pad te gaan. Ek maak een bewustelike keese. Ek sê hom. En as ek dan die verlies lei, dan lei ek die verlies. Dan was my eie domgeid. Maar ek skryf het nou af, so zwaar as het ook al is. En jyre, ek sê hom wie wat, woensdag aan die eerste keer in die tiende wat ek rarig slaap soos in slaap. En donderdag ochend krijg een oproep van die bank. En ek, nou as ek oor hierdie oproepen, is ek nou baie sensitief. Wie praat nou, ek wil net weet, hoe vannacht sit ek hierdie telefoon neer. En as die vrou sê nie, ek is van die bank. Ek sê, o, wat die feite sê? Ek wil net vir jou sê, ons het die transaktie omgekeer. Wat ek jou wil sê is, hoe makkelijk is dit. Kyk nie hoe makkelijk is dit, maar kyk waardoor het ek gegaan, omdat ek gefokus het, op die omstandighede, en nie geoefend was, in die woord nie. Misschien was gaan daar my mate geoefen, want uiteindelik na een week of wat, het die geest in my dan beet gekryd, het daar my oor gekryd. Hy wek my oor elke moore. Maar hy het nie my oor elke moore gewek nie. Ja, daar was een ander ou wat my oor gewek het in die moore. Maar sien jy hoe makkelijk gebeur dit, dat ons, ons gezag afteken, omdat ons hierna kyk, en dit is precies wat die vijand doen. Die vijand kom met die versoeking, en die doel is om my verhouding met God te stel. Die doel is om my focus van God al weg te vat. Dit is wat hy wil doen en ek en jy val so makkelijk daarvoor maar die oomlik, as ek kom en ek sê, Heere wat sê die woord? dit is wat Jesus sê, wat sê die woord? en as die woord kom Godse woord uitstand in eeuwigheid sê jy, die duivel vlug van jou weg, hierdie driehoek sluit hy sê, as jy aan God onderwerp as jy onderwerp aan die woord, as jy sê wat sê die woord dan sluit die driehoek dan sal die duivel van jou weg vlug so die aanslag is voorbij <laughs> sê jy en wat word ek? Ek word oorwinnaar ek het oorwin in hierdie ding die vijand gedink, hy steel by my nou het ek oorwin, nou het ek een getuienis hoor jy waarover sê Jacobus ach, dit louter vreegte my broeders want hierdie aanslag hierdie aanslag wat die vijand teen my gebring het het omgedraai, dit het die woord in my leven bevestig, dit het die woord beproef verklaar in my leven nou is ek oorwinnaar, so Romeine 8, het nou gewerk wat sê ek sal vir die wat my lief het. Die wat kan sien, om op my te focus, die wat kan sien, om Godse woord op die toneel te breng, sal ek dit omdraai in een positief. So wat het ek nou gedoen? Ek het een verskrikkelijke belangrike les geleer, sonder dat het my geld gekost het. Sien jylle? Maar luister, ons hoef nie te stop by oorwinning nie. Want as meer is oorwinning, ons is meer as oorwinnaars die Christus, wat ons lief gehad het, sê Paulus. Romeine 8, 7, 30 meer as oor van so nou deel ons in die heerlikheid, ons deel in die heerlikheid van die wete, maar heren, hy is in my, as, as die gees van hom, wat Jesus hy die dood het opgewek het, die gees, wat die dood ontbind het, woon in my, kan hy nie so transakcie ontbind nie? Come on, sien jylle waar ons gaan? Nou kan jylle verstaan wat hy sê, maar die, die leidsamheid, moet tot volle verwerkelking kom. By ander woorde, my geduld, my leidsamheid, die feit dat ek, die geleidsamheid dat tot volle verwerkelking moet kom, beteken dat ek nie meer vir die grap gaan val nie. Dat hierdie proces nie weer my gaan gebeur nie. Dat ek so opgeskerp gaan wees, so ingestem gaan wees op Godse gees op sy teenwoordigheid in my, laat ek nie weer gaan terugval en nie weer gaan tyd spandeer en energie spandeer om kwaad te word of om ontstel te wees of om angstig te wees of om haastig te wees of om al die goed te wees oor my omstandigheid nie, omdat ek weet binnen in my is die een wat die, die die leegtes opgevul het en wat die hevels gelijk gemaakt het vir die groot pad van God dier my lewe bereid die weg in die woestijn maak pad vir God Die hoofdpad leed dier Godse woord. Wat is die woord? Die woord is die gepoegestieve droom wat by my begeerte skep. En wat doen die woord? Die woord verdruis die vrees. Die volmaakte liefde verdruis die vrees na buiten. Raad, right, so ek hoop kan jou bemachtig vanmorgen om terug te gaan en te sê hier lewe ek voor ons. Hier lewe lewe voor ons maar die eie aanslag nie gaan ophou nie. Hierdie is nie die laaste aanslag waarboog jou. Dit nie die laaste aanslag oor die kinders nie. Maar David het al dit gesnaap, toe hy gesê, menigvuldig is die teenspoene van die rechtwerige, is die aanslag wat tegen hom kom, maar nou sê Jacobus, achter te luute vreugde, want uit die almal, sê David, red die Heer om. Maar gaan die Heer jou redt uit? Nee, gaan nie. Hy het. Hoe gaan die redding vir jou doorbreek? Hoor jy wat het hy vlede week gesê? Ons het nodig om in die geloof te bid. Ons kan nie meer hink op twee gedagtes nie. Gaan God of gaan hy nie? Hy gaan nie. So jy hoef nie meer te op twee gedagtes nie. Hy het. So nou is ek seker, as ek nou die aanspraak maak, ons so gesê bid beteken om my aanspraak te maak. Ek kan aanspraak maak op Godse weisheid. Godse weisheid gaan my verwijs na sy woord toe. En sy woord gaan oorwinning en heerlijkheid in my leven vestig. En in jou leven vestig. Wie wat is die resultaat hiervan? die resultaat is wat ek vir hierdie klomp studenten gister sê. Dan word jy die boodskap. Hoor moet ek sê? Jezus sê, jylle sal my getuies wees. Dan word jy die boodskap. Wie is jy? Jy is hierdie 10 uit 10 mens, wat besef wie jy is voor God, wat die gerechtigheid van God verstaan, en wat gerechtigheid doen, wat daarin vasthoud, wat die focus is, Dan gaan jou wandel in lijn kom, ons gesê die perg gaan die kaart trek. En my gerechtigheid gaan my wandel trek, my stand gaan my wandel trek. En dan word ek, dan word jy die boodskap wat ander mense lees. En daar die getuienis, is die getuienis wat Godse gees kan gebruik om te oortuig. Sien ons het so lang, het ek gesê, hier staan ek en daar is my boodskap en sê, die boodskap is dit en dit, ek staan buiten, ek vertel jou van die boodskap. Het is nie meer so nie. Ek is die boodskap. Ek wil jou vraag, kan jy dit vanmorgen sê? Kan jy sê, ek is die boodskap? Die leven wat ek leef, is die goeie nies. Is die leven wat jy leef, die goeie nies? Dit kan wees. Dit is God's hart Onthou wat ons gesê het, God het die mens op aarde gestel, in een lichaam, want God het besluit, dat om op hierdie aarde te funksioneer, moet jy een lichaam hee, jy moet een fysische lichaam hee, om in een fysische wereld te funksioneer, God is geest, en God het gesê die wijse waarop hy gaan funksioneer in hierdie fysische wereld, is door te kom inwoon in jou lichaam, en dit beteken, jy, en ek neem sy plek. Hy oortuig ons van gerechtigheid, en hy na die vader gaan, ons om die wees ons hier nie. Ek en jy neem sy plek. Ons is die boodskap. Is jy. Verstaan jy vermoorde, dat jy die boodskap is, gaan dan uit, stap dan nie uit vermoorde, en gaan leef dit. Gaan wees nie dit. En jy sal sien, nasies en konings, trek na jou licht toe. Jy sal nooit een platform hoef te soek nie. Jy sal nooit ouwe soek om te bediene. Jy sal nooit een plakkaat in een paal hoef te sitte. Mens is jou opsoek, want hulle sien goeie nies, as lief sien. Mag dit so wees. Mag ons dit snap. So dat Godse geeste dier ons levens kan, ons eer die Vader, dankie vir die kostbaarheid van die woord. Dankie Heere, dat jy ons so lief gehad het. Dat ons nou verstaan, van die begeerte, om gestalte te vind in ons levens. Die woord wat vlees geword het, wat ons levensbeheer en bestuur, nie die omstandighede. Jere, dat die woord, die woord nou my lewe is, en plaat dat van die omstandighede my lewe bepaal. Dankie Vader vir die woord, vir die kracht van die woord, die vermoed daarvan, vir die inwoning, van die geest van die woord, wat binnen my is dankie heren vir die getuienis vir elkeen in die gemeente dankie dat ons sien hoe dat as ons in die kleine getrouw is die wet inskop wat ons in die groote aanstel ons loof hier daarvoor ek sien elkeen vanmorgen, om hier uit te stap en precies te te gaan wees in Jezus naam Amen Amen Moet die man iets sê. Ok. Hoor wat sê Mari, vir julle wat nie hoor nie. Sê het in soetsgelijke situasie, ou wat weggelopen het met om geld van haar, en nou het sê by die punt gekom, en sê besef, ek moet om vergeven om vry te spreek, en sê het om vergeven om vry gespreek. En, uh, maar nou sukkel sê, met die ding, want het blij haar by. Hoor nou mooi wat Jesus sê, of God sê, in sy woord, hy sê, an hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Hy sê nie, ek vergeet het nie. Hy sê, ek besluit om nie daaraan te dink nie. En dis wat oor ek gesê het, ons het twee besluiten nodig. Die eerste besluit is om te sê, ek sal nie weer daaraan dink nie. Die tweede besluit is om by my eerste besluit te bly. Daar is baie geleentede waar ek weer herinner word, waar die ding weer opkom. Dit gaan nog weer opkom, want jy gaan in situaties wees, waar jy sê, maar joeg, ek het het nodig en waar die ding weer gaan opkom. En elke keer is daar net een ding om te onthou, ek het gekies, ek bedink het nie. En wie wat het ek gevind, ek het gevind in my leven, om dit vir my makkelijker te maak, is om te begin om die persoon te sien. Te sien met Godse droom, te sien met Godse plan. En wie wat het ek gevind, ek vind iemand het my te nagekom en slecht behandel, en ek het alle rede om my wrok in my hart te hee, oor soe persoon. En toe ek die ding leer, en ek begin om om te sien. Ek het al myself gekry dat ek dit skreeuw, dat ek het nie meer kan vasthou nie, dat skreeuw ek die sien uit oorom. Dat Godse gees, wat hom sien, want God lief om, God, denk aan sy oortreding en ongerechtigheid nie meer nie. Vir God het het afgehaal, God het om net so lief as het vir my het. Die ook wat jou ingeloop het, God het om net so lief as vir jou het. En nou, wat ek doen, is die oomlikse kom begin sien, dan maak ek die deur op, so dat Godse gees, wat in my is, die sien kan spreek hy sê, God tree vir ons in met onuitsprekelijke sichtinge. Dit wat ek nie kan uitkry in sien nie, die oomlik, as ek die prop oopmaak, dan begin God sien, dan hoor ek, hierdie keer in Afrikaans, hy kan in een afreemde taal ook wees jy wil, maar hierdie keer hoor ek in Afrikaans hoe sien ek, en ek, ek voel hoe licht word ek. Ek voel hoe dit ontspannen my. Want die oomlik as jy Godse geest, kyk mooi, die skrif sê, die geest begeer met jaloersheid, die geest het in ons woon. So wat sê dit? dit sê dit kookkie binne in my, dit kookkie binne in my, uh, die toren van een man bewerk nie die gerechtigheid vir God nie, wat nou net bykie verder kom, ons net nie daarby gekom vanmorgen nie, maar die toren, die woord toren, is een gekookkie binne in my, nou kook, Godse geest begin met die aloersheid, hy kook, hy is drukking in my, die oomlik as ek begin, om die sien te spreek, om licht te geef door die sien, dan is het of God, as die druk van Godse Gees vrykom, en spoel, en nou kom ek achter, na 5 minute, sien ek om nie meer nie. Is Godse geest om sien. <lacht> Weerstandloos. Ek het glad nie meer, ek kan nie meer zwaar om hierdie oud. <lacht> ek ek sien jou maar, ek wil eindelijk nie aan jy met gesien wees nie, weet die ding. Dis weg. Ek sien om met my lewe, hoekom? Omdat sy sien, kan geen bedreiging vir my meer wees nie. En, en wat het Johan vanmorgen mee begin? Dink daaran, wie sparsamelik saai, sparsamelik my, wie volop saai, volop my, So see, waar begin ek? Ek begin om te sê, en Petrus sê, moet nie skelwoord met skelwoord vergelijk, kwaad vir, kwaad vir geld nie, maar sê in teendeel, want daarvoor is jylle groep, so dat jylle sê kan beherwe. Nou begin ek sê, en die sê word my saad. So ek wil vir jou sê, hier is sê sê vir jou in die ding. En jy sal nog hier kom staan, sê sê, jy sal nog kom getuig, wat is so sê sê? Hier die 8000 raad vir jou in jou. Want ek besef, dat dis een bitter la prijs, Het is groot geld, maar het is een laadprys om te betaal vir die hoeveelheid seen wat losgemaak kan word. As ek daai ding gebruik, as ek sien. Askies, ek wil nie julle ophou nie. Ondoe julle ek julle die story vertel dat ek gaan fietsreid en toe gooi jou oom my met die baksteen uit die bus uit. Ondoe julle. En toe ek wil focus, en hierdie ou wil antlaaf verpoging tot moord, die wat daai ding wil doen. En Godse geest sê, maar ek het om vergewe. En ek begin om seen. Op die oomlik toe om seen is het vry. So ek los nog nooit weer het ek vrees geken nie. Ek het nog nooit gewonder oor soeits nie. Want die sien trek die sien achter jou aan. Yes, Tom. Um, jylle onthoud die story van William. Koning Balak het vir William gehier om die Israelite te kom vervloek. Excuse, maar William was een waarser en hy was oorleg met die heidense gebruiker. So hy, hy kom uit Babylon uit en hy is om die Israelite te kom vervloek en uh, so het die, het die geest op Bilum gekom terwijl hy op pad was om dit te gaan doen uh, daar is een engel wat hem voorkeer en sy donkie sien die engel en die donkie praat later met Bilum en sê, hoeveel keer wil hy my slaan, Dan kan jy nie sien, hy is engel met een swaard nie en uh, maar na dat Bilum drie keer op die eeuwel is en drie keer Die, die volk moet vervloek kom hy nie so ver nie en op die ouwe sien hy hierdie, hierdie volk soos God het sien van die Heilige Gees het door hom gekom en hy sien hulle toe in plaas van vervloek nou koning Balak kon hy nou nie hanteer nie en hy, hy, ja, hy ja hy dan kom af <laughs> hy het om toe die skatte en die goud wat hy beloof het, hy het toe ook nie betaal nie maar uh, ek wil net die vele lees in Nehemia 13 word het herhaal Omdat hulle kinders van Israël nie toegekomen het nie met brood en water nie. Dit is nou, nou koning Balak, hulle het nie die, die Israelite met brood en wijn ontvang nie. Hulle wil hulle vervloek. En Wilhem tegen hulle geheer het om hulle te vervloek. Maar onze God het die vloek in die sien verander. Krijg, jy sien so, voor die vloek. Daie aanslag, daie diefstal wil ek sê, van die wederrechtelijke ontneming van jou geld, word eindelijk, ek wil amper sê, soos een hoofd was, eindelijk, jy het eindelijk met die 8000 rand een recht gekoop in die ouselewe, besef jy, en, want nou, want, die, ding, die baksteen, die baksteen het my gekoppel aan die persoon, en elke keer as ek aan die ouwe die baksteen denk, dan sê ek om, ek sê, heren, ek sê nou met die droom van die lewe, so ek sien uit om een dag te hoor, dat daar, een uh, zwart man op een vroeg staan, en die evangelie verkondig, en dan gaan hy sê, jy weet, een dag het ek gerei, en ek het die ouwe met die bak, die wit man met die bakseen gegooi. <laughs> ek kom gelukkig misgegoi, maar daar het iets om my gebeur. <laughs> ek wacht vir die ding om te gebeur. En onthou net wat het ons gesê, in die kleine getrou die veel sal ek jou aanstel, ek kyk so my gister na, na Dries Liebenberg. Hier kom Dries, een jong man, wat hier die woord gevat het. En daar trek hy, al die kringleiers van die universiteit van, van die Noordwesten van Pots Universiteit trek hy al die kringleiders by mekaar hy stel al die kringleiders bloot aan die woord en as die kringleiders het vat en hy stel hulle kringen bloot aan die woord hy het een ou wat hy woord gevat, hy het gesien waar, waar gaat hy al tlaai dit is hoe God het werkt so, ons het nie verlies nie, want die heren maak weer vir ons oppreis die heren